etiqueta i compartir amb vosaltres la, la situació de xarxa. Té, té molt sentit en el moment que ens trobem. i com comentava ahir, eh, eh, el, si el 2008 va ser un punt d'inflexió, va fer unes demandes, que algunes de les quals han, han arribat a, a, a desenvolupar amb molt d'èxit, Eh, no no bueno, encara tenim molta feina per fer. I aquest 2010, bueno, 2010 hem acabat eh, amb un altre punt d'inflexió que ens fa repensar i per això aquest espai. No? Des de la perspectiva de què volem fer, com ho volem fer, què ens va bé treballar i com ho volem treballar i des de, quina, des de quin punt, des de quina postura ens volem involucrar. No? Què podem aportar? que va bé totes aquestes preguntes. Al eh, 2004 es va fer una enquesta que mm, va, va ser des de la perspectiva de mm, què s'estava fent a Catalunya en temes d'educació pel desenvolupament, de solidaritat, quina impressió es tenia al respecte i, i quins buits es trobaven a nivell d'intercanvi i comunicació. Va ser el motor del naixement de la xarxa i avui eh, eh, presentarem una altra enquesta que s'ha fet eh, per preguntar, eh, bàsicament, això, què, què ens dona, que, com ens sentim en relació a la xarxa i, sobretot, quin concepte de xarxa volem defensar, d'on venim i cap on anem. Eh, a mi m'ha agradat molt eh, aquesta, aquest eh, bueno, aquesta recorregut de, de jornades, des d'ahir la, la conferència... De, que parlava eh, el Paco que parlava de, de que una xarxa té diferents maneres de relacionar-se I, i a més bueno, com, en quin moment ens trobem a la societat. Jo volia compartir amb vosaltres, bueno, havia, eh, havia posat una miqueta les conclusions m que vaig plantejar ahir, les reflexions, no? sobre quina formació i qui apren d'aquí i com, com ens trobem, però sobretot jo he trobat molt interessant un vídeo a YouTube que volia compartir amb vosaltres, crec que està aquí, no, ho he de buscar de nou. Aquest vídeo... Eh, no posaré eh, el vídeo més vist al 2010 a tot el món. I solament poso això i ja em surt el més vist. Això és perquè hem contextualitzat eh, quins, valor, qui valor, perdó, quins valors estem treballant, amb quin públic i, i amb contra què estem lluitant no? des d'aquesta perspectiva. Aquest és Justin Bieber i ha tingut molt a prop de 500 milions de visites. Això vol dir bé si la població mundial. Eh? I Poso un testet perquè veieu quins valors defensa aquest vídeo. Eh? Bueno, ja ja vegeu el llenguatge. Doncs, bueno, si voleu a casa o podeu acabar de veure. Eh, per què poso això? Poso això perquè eh, estem en aquest món ens hem de reformular que la feina que fem ha d'arribar a, a, a nois i noies que estan visitant pàgines com aquesta, i, i jo crec que hem de ser realistes i hem de poder eh, bueno, treballar conjuntament per, per ubicar-nos en relació al món real, no? al, al món de fora de l'escola i al món de, de, de la, del YouTube, que és la televisió més vista avui per els adolescents. Des d'aquí doncs, passem a, a la presentació de l'enquesta. Sí, te l'he posat aquí, si vols. A veure, eh, ens vam plantejar, eh, a la comissió tècnica es va plantejar, la necessitat de, de reenfocar, un cop passat aquesta fase que analitzava l'altre dia la Míriam, eh, entre tots, quin és el futur de la xarxa. Llavors, per tenir material per poder-ne parlar, eh, avui el que farem serà parlar-ne entre tots, però per tenir un punt de partida per començar a parlar, vam passar una enquesta a la gent que s'ha estat vinculada en algunes de les activitats de la xarxa durant aquests anys. I per una altra bandavam passar a una altra enquesta la gent que rep el butlletí que és molt més elevada. Comparant els resultats no variava massa. El que sí que hem comprovat és que no hi ha hagut una, una gran resposta desmesurada. Eh? No per altra banda ha tingut una avantatge no que gaire tanta feina. Però comparant tant els que contestaven a través eh, que havien contestat, Eh, perquè rebirebi el, el butlletí o i comparant els que han participat en jornades, eh, segueixen la web, eh, cursos, seminaris, grups de treball, etc, eh, el resultat és molt homogeni. No és no varia en funció això. Comparant si el resultat variava en funció de les persones o dels perfils professionals tampoc variava. Tot i que, com que la mostra és molt petita, no, no podem assegurar que sigui realment així. Però no variava massa la diferència de, de l'opinió de la gent que venia de l'àmbit administratiu, d'institucions, administracions, de la gent que venia del món escolar o educatiu i de la gent que venia del món de les ONGs. I la repartició de la població bastant homogènia. Eh? Hi havia majoritàriament escolar, eh? sistema educatiu i, i ONGs, tècnics d'un o de l'altre, però també hi havia equips directius i també hi havia eh, llavors una tercera part barrejada entre institucions singulars com universitats o alguna cosa així, i administracions. Per tant, tenim unes dades que no se'n poden treure conclusions definitòries ni, ni, ni molt menys, però d'alguna manera tenim un punt de partir per començar a parlar. Eh, van volguer recollir d'una banda quantitatiu que eh, valorar eh, la percepció de l'assoliment dels objectius que s'havia proposat la xarxa en el seu moment al, al crear-se, que millor els haurem de reformular, entre tots, si és que eh, veiem que, que eh, això ha d'anar eh, avançant. I per altra, volíem que la gent ens digués els punts forts, els punts febles i les propostes per seguir avançant, per tenir un material per començar a parlar-ne avui. Eh, la veritat és que... Malgrat ser una enquesta minoritària, no, no, no, no, tenim, en total, no, no tenim un, un, un percentatge de, de resposta tan elevat com, com les 160 inscripcions en a, en a les jornades que, que, que us aneu fent com rotació, però Déu-n'hi-do el que hem pogut treure. Eh, davant de l'afirmació que deia la xarxa ens ajuda a sistematitzar i acompanyar experiències d'educació amb el desenvolupament, que era la, la voluntat eh, d'ajudar a, a sistematitzar, puntuant de l'1 al 6, amb una escala 2 6, vam triar voluntàriament una escala, una escala parell perquè ningú tria la del mig, perquè hi ha tendència amb les escales parells eh, al mig, sempre l'equilibri, i així ens hem de definir. Uh, bé, fixeu-vos que entre els, el 4, el 5 i el 6 es desenvolupa la major part del tam, dels tants percents. Eh? Hi ha un... un... Per part dels, I això era tant per part dels usuaris com per part de la gent que rep el butlletí, que és molt més elevada. La xarxa ajuda a fer difusió d'experiències d'educació pel desenvolupament. Doncs, també es valorava a uns nivells altíssims. Eh? Vull dir... Mm, yes. I això no diferenciava entre la gent d'ONGs i la gent d'escoles. De, eh? La xarxa ajuda a posar en contacte centres educatius amb altres agents que treballen l'educació pel desenvolupament la Pau. Eh, aquesta hi ha una mica d'una paradoxa. Després veureu que és una de les crítiques, que un punt feble, i en canvi està molt ben valorat. El punt feble eh, ja, ja els veurem després, però en canvi aquí sortia... Potser és el que baixa una mica més, eh? arriba fins i tot al 2, que en general no sordia eh? però bé. I la xarxa contribueix a la reflexió de forma continuada sobre aspectes comuns de PD. Aquest marc de referència, aquest treball que ha anat fent la Comissió Pedagògica o que han fet alguns grups, o el fet de publicar articles, el fet de recollir experiències sistemàtiques, ajudar a recollir-les i a penjar-les, ha anat contribuint a crear un marc ideològic i se li reconeix. I se li reconeix especialment, eh? perquè la suma és, és considerable. I eh, la xarxa contribueix a la construcció conjunta entre iguals eh, en, en matèria... O sigui, Uh, aquest reconeixement que parlava i el francès deè amb una xarxa, important són les relacions que s'estableixen i per tant, aquesta construcció de coneixement entre uh, tant ONGs, administracions i, i, perso i persones que estem en la primera línia en l'àmbit escolar perquè estem parlant d'una xarxa que té una voluntat educativa, eh, fonamentalment. Bé També estava molt ben valorat. No, no veiem un problema, en cap aparentment en cap dels indicadors dels objectius. Eh? Per tant, d'alguna manera hem, ens hem de felicitar per la feina de tots plegats a la xarxa, però això no vol dir no ser conscients de que eh, tenim un repte i és quin és el futur de la xarxa a partir d'ara. Eh, hem assolit coses importants, ha sigut un treball lent que ha anat pujant, segurament, a poc a poc, però el que ens interessava saber és cap on hem d'anar, Uh, quin, quins són els punts forts i els punts febles que ens han de donar uh, elements per al debat, perquè no ens podem conformar. Ja ho fem bé i ens quedem aquí. Aparentment sembla que ho fem bé, sembla que estem en una bona línia, però mh, hauríem de, de, de discutir-ho. I Aquest és el repte que tenim avui aquí. Uh, llavors... Uh... Sí, com vulguis. La Pepa ha fet el buidat Uh, juntament amb l'altra gent de la comissió, d'aquesta part de punts forts i punts febles us ho explica. Bueno, si recordeu els que veu contestar l'enquesta, hi havia una part més de qualitativa, una pregunta oberta de quins punts considereu punts eh, forts i quins punts eren els dèbils de la xarxa, no? Ja una mica amb l'esforç de la, del Lluís i de la que està per aquí fent recolzament. Eh, van buidar tot i vam veure que més o menys podíem encabir tots aquests punts amb tre, quatre eixos. Podien haver sigut uns altres i això bueno, com qualsevol qualitativa doncs, té aquesta cosa. No? Nosaltres vam identificar com aquests quatre eixos que serien primer l'intercanvi eh, i coneixement d'experiències. No? Llavors com a punts forts d'aquí es diuen doncs, que és un espai de comunicació, la xarxa, de difusió i de, de divulgació d'experiències, un espai per compartir i també per reutilitzar i aprofitar l'experiència d'un altre, o sigui, d'aquesta part de, de, de compartir coneixement, i un espai que, que convida i que promou la, la participació, eh? des de les jornades o des de les tertúlies, des d'altres de, espais, des de la comissió pedagògica, però igualment també s'identificaven punts dèbils, que a vegades són, com deia el Lluís abans, com que porten a contradicció, però bueno, això és la, la riquesa també. No? Dels punts febles, bueno, doncs que hi ha poca difusió de les bones pràctiques i del seu acompanyament i seguiment, hi havia una, una sol·licitud de més acompanyament, una poca connexió amb realitats a la base, ja siguin d'escola o siguin d'ONGs, eh, una, ma... una necessitat de major freqüència de trobades, jornades, trobar, altres espais de trobada, i una poca visibilitat dels resultats i les conclusions que la, de les mateixes activitats que fa la xarxa. O sigui que semblava com que això també sortia. No? Un altre eix que vam veure és aquest com, eh, la feina que fa la xarxa d'impulsar l'EPD a Catalunya. Llavors Com a punts forts es parlava de... que, bueno, que és un espai de reflexió sobre pràctica educativa d'EPD, i això eh, la impulsa, no? El promoure l'EPD entre les administracions, eh, entre les escoles, eh, el currículum... Comptar amb, amb aportacions de persones expertes, que poden aportar, fer noves, noves visions. I el fet de realitzar documents, de, doncs, documents que, que, que al final són documents de referència, eh, en EPD, en PAU i en Drets Humans. Articles i eh, d'altres documents que també s'han fet. De punts eh, dèbils... A veure... Ai, els febles. Eh? <ríe> bueno, eh, Par de la pobra connexió eh, i del pobre coneixement entre els centres i les escoles. per, entre els centres i les UNG. Una centralització a Barcelona amb poca obertura cap al territori. Una manca d'un pla de treball amb objectius més clars que tothom pugui saber cap on anem aquell any, per exemple, i una manca de projecció de les accions d' PDK que, que, que ja que s'estan realitzant, o sí sigui que al final com que no hi ha no, no es fa una projecció que pugui aprofitar-se més. No? Un altre eix que hemm d'identificar és la presència de múltiples agents a dintre d'aquesta xarxa. Punts forts Bé, la participació de diversitat d'agents de centres, administracions ONGs, El fet de crear una xarxa d'escoles solidàries, i el fet de que les escoles us estigueu, us estigueu identificant i, i posant-lo en xarxa, el fet de ser un espai i un punt de trobada entre escoles i ONGs i, en el mateix sentit, propiciar el treball conjunt. Ara, els punts dèbils d'això, eh, s'apuntava la poca agilitat que hi ha d'aquesta connexió entre ONGs i escoles i en d'altres agents perquè fins i tot també es parlava de que falten altres agents aquí a la, a la xarxa. El poc coneixement entre escoles, de coses que esteu fent entre escoles que no hi ha, no hi ha coneixement. Eh, el poc treball d'incidència cap a les administracions, en el sentit de no fer més, més incidència per demanar que estigui l'EPI del currículum o o, en fi, tipus de, o fins i tot que l'administració s'involucri més en l'impuls eh, de la xarxa, i la dificultat de trobar una agenda en punts comuns, que, que, ens, que ens aglutini a tots els, els agents. I després l'últim eix és aquest de, de, que més aviat parla de l'estructura mateixa de la xarxa. Llavors, punts forts que es parlava és l'entusiasme de l'equip coordinador, que, que impulsa, el fet de que sigui una estructura oberta, una mica el que ens deia ahir el, el francès, no? el, el, el, això que sigui flexible, L'espai de trobada virtual, també, com un punt fort. I com a punts febles, l'accés de burocratització i les dificultats per assegurar el, la continuïtat del projecte. Una manca d'autonomia com a entitat, o sigui, entitat. La xarxa no, no és una, una, una entitat eh, amb una personalitat jurídica pròpia, sinó que és un projecte dintre de... O sigui, Hem d'anar apadrinant els diferents eh, actors que estim, estem dintre. No? Doncs això també és un punt feble la poca involucració dels membres dels membres entesos com les persones que d'alguna manera participeu en la gestió i en la, en la dinamització de la pròpia xarxa i la feblesa en la presència d'escoles i centres, perquè al final si és una xarxa d'escoles compromeses deia bueno, és que on estan les escoles. No? Això una mica serien els, els quatre eixos que nosaltres vem identificar, que insisteixo va ser una... Bueno, una proposta que podria haver sigut una altra i que segurament igual vosaltres identificaríeu d'altres eixos que, que són, sen, són interessants. Tot el que hem anat posant de, de punts febles són, són aportacions que s'han fet reals, eh? o sigui, hem agafat. hem intentat ser el més literals possible i en alguns casos les hem, les hem eh, augmentat amb altres aportacions que fèieu. Llavors, d'aquí el que nosaltres plantegem és, bueno, partint d'aquest marc i ara preguntem-nos bueno, quin creieu que ha de ser al futur de la, de la xarxa d'escoles compromeses. No? Tenint en compte que tenim un, un context de crisi, i que això jo no sé si, si bueno, ho sabeu, la, la xarxa hem patit molt aquest any, per més aviat la, la Míriam i el Tomàs han sigut quasi víctimes d'una situació de, de no tenir eh, liquidesa, i la Rosa ha posat molt, en fi, ha sigut una situació molt difícil i això també ens ha fet plantejar si aquesta estructura és possible, si la podem... és sostenible, no sostenible, etcètera. No? Llavors, per això també l'interès de dir, bueno, si hem de tirar endavant amb aquest projecte, segurament l'haurem de construir d'una altra manera. Llavors, comencem a pensar-lo entre tots. Llavors nosaltres el que plantejàvem seria bueno, com quatre preguntes, no? De, Primer, què n'esperem cadascú de nosaltres de la xarxa? Què podem aportar a aquesta xarxa? Quins requisits s'ha de complir per formar part de la, de la xarxa? Tot i que amb el Lluís dèiem... Sí. Sí, sí, sí, eh, Entenint des de la multiplicitat de relacions, des de la més feblesa a la més forta, com s'entreveia ahir amb el Francesc, Uh, i entreveient que aquestes relacions poden ser puntuals, no temporalment flexibles, tota tot aquesta gràcia que tenen les xarxes, però això és una complexitat. Però quins requisits hem de tenir per formar part de la xarxa? i Cadascú quins, quins està disposat a posar i quins posa, d'alguna manera. Però què, què ens ha de fer operatius? I, i aquesta reflexió ha de ser dinràmica. No? a la tarda també quan en una de les taules que es parla hi havia vàries xarxes clar hi havien que donava el cell homo·logava forma part de la xarxa com les, com les xarxes escos verdes donen el cello o no. si, si aquest comproís si s'han de complir els compromisos o no, si puc eh, participar d'una manera o d'unaaltra, Aquesta pregunta és molt llarga eh? Eh. I després surt la tercera, la quarta, que per poder eh, treure'n el que jo necessito, per poder portar el que jo puc aportar i per poder trobar varietat de, de vincles i de formes de relació en funció, a lo millor d'objectius puntuals, objectius de zona, objectius de no sé què, que es tradueixen en activitats concretes del tipus que sigui, quina estructura ha de tenir la xarxa i com la muntem. <laughs> És... Ah, és la feina que us, que us proposem que fem entre tots ara i que de veure com. Llavors, mmm, una mica la idea nostra era fer grups, tres grups de treball que fossin barrejats, és a dir que estiguessin escoles, ONG's i administracions, institucions, eh, universitats, bueno, com vollíguem dir, un paquet aquí així. Llavors, en, a l'hora de fer grups, diem, com ho fem? Perquè aquí on estan les escoles, on estan les les Llavors ens acudia, eh, que ara, jo no sé si ens pots ajudar un momentet... Tenim quatre, quatre paquetets de, de colors. i Llavors, eh, el que us demanem és que en funció del vostre perfil, de, de on us identifiqueu, n'agafeu el color. Seria, en el cas de les administracions, universitats, institucions d'estudis, o un, així un paquet una mica més gran, el, agafeu el color blau. Les que sou ONGs, ONGs... Eh, fundacions, Fundació. associacions, entitats, agafeu el color verd. Els que sou, que eh, veniu del món eh, de l'educació, els que sou d'infantil i primària, agafeu el rosa. I els que sou de secundària, batxillerat, agafeu el, el vermell. Igual triguem una miqueta, però... O si vols, Pepa, el que podem fer és aixequeu la mà, o nosaltres sí. diem i, i agafeu el paperet de color, Bara. si us sembla. No? Eh, primària, per exemple... Doncs paperet de color... Sí, el, el de primària li toca el rosa. El rosa... El rosa... Espera, ja vols, si no, passeu afaixant. per aquí. Passeu, sí. Bàrbara, si vols, tu li dones a la gent el rosa i ja està. Sí. Ah. Sí. Sí. Primària... Si voleu... An... Ja està. Sí. No, ja anem. Eh? A quines sales tenem? Son 50, no? Ah, bueno, ser. Seran 15 Para. per 15 per lloc. Sí. sí, millor per treballar molt bé. Està bé això. Potser ser dos reunions no, de cafè més, i doncs Dos. Fem dos? Dos serien 20. M'encant més bé. O oh, no, no, decía fe3, però es dividen en dos Ah, vale, vale, vale. tres grups, per dinant, vale. no, si són 15 no, calgui, eh? no, si són 15, no, no cal que no s'dividia. Clara, però és que. Bueno, després no cal que s'dividi. Doncs sí. a veure. Ah, mira, un Falta un paper? Ah. ah, va. Sí. Ah, sí. Digues, digues, digues. digues, digues. Enrique. Sí. Sí. sí. Aha. Sí, eh, eh, sobre números, a nivell de d'implicació de centres, ara mateix no puc dir-te quants de primària, quants de secundària, hi hauria unes 63, 63 centres. I fins a 130 ho dividim entre ONGs, que hi ha unes 40 ONGs. Eh, hem de tenir en compte que també estan les, les federacions, la confederació d'ONGs, diguéssim que ple, plega totes, però a més de manera particular hi ha unes que estan implicades. I eh, la resta serien ajuntaments, eh, hi ha un UNEAP, el del Berguedà, que és un altre caire, i i i bàsicament per aquí aniria, bueno, algú, i ha, eh, algunes universitats. Hi ha també altres xarxes, la, per exemple la cerda Escoles UNESCO, tenim vinculació, les escoles verdes... El tipus de vinculació canvia. Eh? Hi, ha gent, eh, hi ha centres i mestres que han treballat molt. Aquest any s'ha fet, per exemple, un material de molta qualitat, que és eh, la proposta d'avaluació a través de consum responsable que ho treballem aquesta tarda en, en tallers. Una altra cosa que s'ha fet és de les experiències que treballen a Germanament, s'ha recollit, s'ha eh, processat tota la informació i s'han fet unes orientacions. Més que què s'ha de fer eh, a partir del que no ha funcionat, eh, alguna orientació no, no, no, no, no donem una fórmula sinó una proposta, també heu treballarem en tallers, i després hi ha gent que simplement està subscrita al botlletí, o gent que ve a les tertúlies, o gent que, que ens comenta a través d'entrevistes propostes de materials que han elaborat. Mm, és important tenir la gent, eh, el, el número d'escoles, però jo crec que també és important tenir en compte eh, la qualitat de la relació. O sigui que, des d'aquí, crec que a nivell de número d'escoles i d'implicació estaríem ara en un moment de, de tornar a valorar a agafar tot el que hem fet aquests sis anys i valorar quin s'ha aplicat de quina manera, com ho ha fet, quina, quin tipus de continuïtat vol tenir que era una de les, també de les motivacions de fer aquesta eh, enquesta. Eh, però a nivell qualitatiu i quantitatiu eh, ens ha demostrat l'enquesta a nivell quanti diguéssim que des de la lectura de punts eh, febles que tenen la mateixa força i s'han de mirar molt. Jo crec que més, fins i tot que els forts, perquè ens fan replantejar moltes coses, hi havia un, cin... un 50, eh, poso per, per eh, grans trets, per donar una visió general, eh, punts forts havia el doble i propostes hi havia el triple. Eh, eh, és a dir, que ganes de continuïtat de la gent de base eh, hi ha. I, I una cosa que s'ha guanyat, considero que s'ha guanyat és que ens hem apropat més des de la part institucional que era al començament, que és una proposta que ha sortit des de l'administració, hem anat guanyant terreny a treballar a la base social, a implicar a les escoles, a recollir el que es fa. No és suficient, hem de fer molt més. Eh, la capacitat és molt limitada, també hem de dir. Ara mateix, com sabeu, hi ha una coordinació tècnica, que és una, una persona... Eh, a jornada completa i una persona mitja jornada. Darrere hi ha una comissió pedagògica que treballa continguts, depèn de la línia que s'agafa, per eh, oferir propostes concretes, cada cop més concretes i per poder eh, eh, a més anar creixent en aquest sentit i, i recollir noves valoracions. I una comissió, eh, la comissió tècnica són 8 persones i bàsicament hem agafat la batuta dues, eh, el Joan Bonaci i el Benjaminjaí Moiner per aquest any, que s'implican molt. i a la Comissió Tècnica som deu persones que ens trobem un cop al mes, per donar la Comissió Pedagògica també, per donar eh, bueno, línies de continuïtat i fer fronts a problemes. Aquest any què ha passat, que ens hem trobat que al juny no havia recursos i s'ha suspès tota l'activitat. I, i el que ha passat és que des de la comissió pedagògica des, i des de la comissió tècnica eh, hem treballat voluntàriament per mantenir aquest projecte sense garanties de que això s'arribés a poder eh, concretar de la manera que s'havia projectat l'1 de gener del 2010. Eh, hem treballat molt, hem patit molt, com deia la Pepa i com comentava abans el Lluís, i s'ha aconseguit, finalment s'ha pogut concretar i, ha, i hem apretat molt per fer aquestes jornades i el tema que eh, potser eh, no s'ha ficat tant en temes d'educació pel desenvolupament, hem considerat que valia la pena eh, treballar tots plegats per veure què fem amb això, que té resposta, la gent té ganes de treballar-ho, funciona com, com, com a eina, però jo crec que hem de, de plantejar-nos com, com treballem aquesta eina d'una altra manera. No sé si tens alguna pregunta més, no sé si queda alguna cosa que, que hem oblidat, però aniria per aquí. La cosa és que ens hem de hem treballar avui eh, la manera de que això continuï eh, sense, sense que tot passi per una coordinació central centralitzada per garantir la sostenibilitat del projecte. Eh, tot i que hagi una dinamització més o menys eh, que se, es pot redefinir. Eh, aniria per aquí, de fet, eh, abans de, hi acabo, perquè anem, no, no en vull... Eh, quan preparàvem la taula, una de les coses que van dir és que eh, l'objectiu d'aquesta sessió és que sortim d'aquí amb noms i cognoms i propostes de dir, jo fins aquí m'apunto, amb la, aquesta línia que Eh, comentava el francès. No? Una xarxa eh, està ahí perquè la gent la pugui utilitzar depenent de la seva m, capacitat i de la seva proposició. Però també donar l'ham d'alimentar, perquè ens trobem moltes vegades que no, el, el, la, la falta de feedback ens desorienta molt i anem perduts i estem a l'ordinador, dinamitzant, però jo crec que s'ha de treballar més de, en el centre, o anar a, a, a, a la gent i recollir la, la fórmula concreta. això aquest any que ho hem començat a fer ens ha donat moltes eines per poder ser realistes. I des d'aquí és on volem treballar. Avui. Reprenent la idea, eh, tenim aquestes preguntes. Aquestes preguntes són per donar resposta unèmica al que ens avançava el Francesc l'any el dia passat, al dia ahir, mm -hmm que parlava de què només té sentit l'educació en, en tenent la comunitat educativa en un sentit ampli i en aquesta comunitat educativa i forma per l'administració i forma per la xarxa les onG, les, les escoles, els mestres, les famílies. En aquest sentit, té sent, eh, la idea de xarxa té molt sentit i articular-ho des d'aquesta de, falta d'autoritat, d'aquesta des falta d'estructura de, piramidal, una xarxa on es puguin identificar tots els seus nodes, que la gent es pugui relacionar i on les relacions que s'estableixen entre administració, ONGs, escola, família, etc., eh, sigui la clau per educar pel desenvolupament d'una manera millor. Llavors, Ara ens dividiríem, en quines sales hauríem d'anar? Hem d'anar a la segona planta i ara mh, una seria la Ferrer i Guàrdia i l'altra, eh, està al costat, no me'n recordo del, del nom, però jo us dic. I eh, l'altra aquí, no? I l'altra aquí, sí. A veure, llavors anem, anem a comptar. Aixequeu, aixequeu el paperet eh, rosa els que sou de primària. En tenim un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, no, no, no, no, 16. Aproximadament tocaria cinc para aula. Els cinc més menys dels eh últims haurien d'anar al pis de d'Al i els cinc primers, a veure que aula mal, els cinc primers roses. 1 2 3 1 2, aquests d'aquí es queden aquí. Els altres deu van a d'Al i es parteixen cinc i cinc. Els vermells. Si vols eh, secundària. Pepa i jo sortim i aneu anem fent grups fora i tu i et quedes vale, aquí vale. Secundària a veure quanta gent tenim. Ah, no podem fer ni tres parts, mare meva. <laughs> Bé, bueno, uh, uh, vas a fora i amb un dels dos us de fora tu et quedes aquí, d'acord? ¿vale? Sí? als punts els parlarem a tot arreu. El que volem és barrejar, la xarxa té, té sentit si barregem les opinions de tothom, i si veiem les expectatives en comú. Llavors volem parlar de les mateixes coses però perquè tothom tingui dret a paraula. Si ho parléssim ara tots aquí, monopolitzaríem la paraula entre tres. Si ho fem en grups petits, tothom podrem parlar i treurem més conclusions. Uh, el blau que eren les institucions, universitats, administracions... i tot això, Quanta gent tenim? A veure, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. Em sembla que en toquen 3-4 per, per, per, per zona, els quatre primers es queden aquí, els altres surten a fora, aixequeu la els quatre primers blaus, a veure, 1, 2, 3 i 4, aquests 4, no, tu ja cap a fora, molt bé, aquests ja surten a fora. Ens falta només Albert, Albert eren eh, les fundacions, ONGs, a veure, tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en toquen 3-4 per zona. Eh, 1 2 3 i 4, els quatre primers, a veure qui són els quatre primers, 1 2 3 4 queden aquí, els altres surten a fora i es divideixen en dos grups. I ara els que us heu quedat aquí, ens posarem aquí baix, una mica més a prop, perquè això, eh, és una mica sis. I després, per començar a treballar en una idea de xarxa participativa, mmm, necessitem que algú s'ofereixi voluntari per prendre notes.